بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه تkiwa tukiendelea na درساتنا في تفسير القران الكريم niyo tukoko katika aya 56 ya surat an isemayo katika mfululizo wa kuyataja mabaya na upotofu wa makafiri wayaj'aluna lima la yaalamuna shay'an naseebam mima razaqnahum makafiri wanawafanyia waungu ambao wa hawajui khirio yoyote kwaungu hao hawajui faida yoyote kwa ungu hao, hao. wanawafanyiana nasiba sehemu mima rizaka nao kutokana na baadhi ya riski tulizo ruzuku Mwenyezi Mungu aneleza hivyo na hivyo tullahi na la tusaluna amma kuntum taftaru Nyi makafiri nyinyi wajinga wa wapotofu. Mavalimu mu nafsu zenu na zawadi zenu mtaulizwa mtaulizwa siku ya kiyama kutokana na yale mlio kwa mkiafanya mlio mkia kwafanya kwa leo gani na kwa msiba gani na kisha muadhibiwe wayajaluna lillahi albanati subhana katika jumla ya mabaya yao wa makafiri wanampangia mwenyezi Mungu kuwa ya mzazi wa watoto wa kike eti malaika ndio wanawe wa kike mwenyezi wala huma yash wanajinasibisha wao na wale watoto wanaowapenda yani watoto wa kiume wao wanajipangia kuwa na watoto wa kiume mwenye mzigo na mnasibisha na watoto wa kike. bushr a ahaduhum na wakati anapoo habari mmoja wao Bima daraba liruhman au biluntha Kama kama katika ya hii Anapewa habari ya kwamba mke, wakwa, amesha jipungua, mke Valla musuhada, usu wake ameshajipungua mtoto mwanamke dhalla wajhuhu muswadda wageuka uso wake mweusi roh wa kadim na ye akawa amejawa na uchungu Amejawa na uchungu kabisa kwani mke wake kazaa mtoto wa kike yatawara min alqaumi wanajificha kuepukana na kuonana na watu min sou ima kutokana na oleo anaofikiria kwa kila alichopewa habari kwacho anabaki na mawazo mapotofu anafikiri ayum siku huu ala amyadusuhu fi turab na hivyo hivyo kiroho nyonge au akamfukie katika mchanga mbao yeshe ala tundukeni mfahamu Saa ama yahkumun hukumu mbaya ni hiyo hukumu waliyohukumia makafiri walikuwa na tabia hiyo akizaliwa mtoto mwanamke basi wanamchukua japo kuwa shafiki ya baleve anamchukua kihada kiujanja ujanja anakwenda kuchimba shimo anamfukia hivyo hivyo na uhai wake hivyo ndivyo alipua jinsi walivyokuwa wakichukia watoto wao halafu wao wanamnasebesha Mwenyezi kuwa kwa ndiye mwenye kuzawa watoto na wakati malaika ndi mabinti zake mwenyezi lil-ladhina la yu'minuna bilakhira mathalu sawi unaathibitikia watu ambao hawaiamini siku ya mwisho ya kiyama inathibitikia mathalu sawi mfano mbaya kabisa walillahi al-mathalu al na mwenye Mungu anazo sifa tukufu wahuwal azizul na yeye ndio mshindi mwenye hikima wala yu'akhidhullahu nasa nas Na kama kanaa mwenyezi mungu munyezimuungu wa watu kwa, kwa madhambi yao na makosa wanayofanya ma alaiha mindaba. kutokana na wingi wa madhambi wanayofanya makosa wanayofanya dhulma wanazofanya basi ikawa kila ambaye anafanya kosa anapatilizwa asingalibakisha munyezimuungu alaiha juu ya ngongo wa ardi min daab hatta walakin yuakhiruhum ila ajal lakini hana haraka haraaka zingu anawangojea katika siku ambayo ilimepangwa muda ule uko mbapo umepangwa jaa ajaluhum utakapo muda wao la yastaakhiruna saata wala yastaqdimun hataweza kuchelewesha hata saa moja wala hawezi kutanguliza kabla ya kufika hata saa moja wayajaluna lillahi ma yakrahun mitindo yao tabia yao makafiri wanampangia mwenyezi kumnasubisha kumnasibishana yale wanayochukia wao watasifu alsinatuhumu alkadhiba zinaeleza ndemizao wango anna lahumul husna kwamba ati wao ndio wenye kustaikia pepo la jarama hapana shaka. anna lahumun nar makazi yao malipo wao ni moto wa humu mufaratun na kwamba wao ni watu wenye kuhiuka mipaka ya haki. ni watu wenye kuikiuka mipaka ya haki. Tallahi naapa Mwenyezi Mungu anasema: Lakad arsalna ila umamim min Tumeshatanguliza kupeleka mjumbe kabla yako kwa nyakati nyingi tu kabla yako. Fa zayyana lahum Baada ya mjumbe hiyo kufikisha ujumbe wao kwa Mwenyezi kwa umati anajitokeza shetani akawapambia watu wao akawaebaisha akowapambia amalahum amalizao mbovu kase na nzuri fa huwa waliihum kwa hivyo shetani ndiye kiongozi wao alioma leo hiyo siku ya kiyama katika siku hiyo ya kiyama shetani ndiye kiongozi wao walahum adhabun alim na yashawath wao kupata adhabu inayoma katika aya ya sitini na 7 na Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake wa ma arsalna alayka alkitaba illa litubayina lahumu alladhi iftalahu fihi hataku kupelekea wewe Muhammad kitabu isipokuani kwa ajili ubayinishie wao kile ambacho wanatafotiana ndani yake kuhusu ukweli wa Mwenyezi na ukweli wa mtume yake na ukweli wa malaika na ukweli wa Mwenyezi ndiye muumba, ndiye mfishaji, ndiye mfufuaji, na ndiye atakayeweka hesabu na kuwalipa wema kwa wema wao na wabaya kwa ubaya wao. Hayo Ndiyo tu ambayo umepelekewa wewe kuyafanyia kazi. Wa na pia ni mwongozo wa rahma ni ihsani liqaumi yu'minun kwa wale wanaamini wallahu anzala minas sama'i ma'a mwenye Mungu ameteremsha kutoka upande wa mbinguni maji fa hayabihi baada ardha ba'da ma tiha akaihyusha ardi ba'dahu fawake kwa ukame inna fi dhalika laayatalliqawmi yasma'un hakika ndaniya hayo kuna dalili zawazi wazi thibitikia watu wanaposikia watu wanausikia mawaidha ya Mwenyezi wanaosikia wanausikia miongozo ya Mwenyezi hao ndiyo wanaofaidika kwa kuyazingatia hayo wa inna lakum fil anami la ibara mwenyezi Mungu anasema katika ayahii ya 66 mnapata nyinyi katika wanyama mifugo wanyama wanema ambao ni ngamia ngombe kondoo na mbuzi napata humo la ibaratun mazingatio makubwa angalieni nusqikum mimma butuniha butunha tunakunyosheni kinachotokana kati ya matumbo yake wanyama hao kujichuja mimbaini baini fardhi baini utumbo wa chakula na ini hujichuja labanan khalisa maziwa safi kabisa. Sa li sharibi yanayotosheleza kwa wanywaji kuondoa kiu na kuwapatia shibe. Wa min thamarati nakhli bil-bilat mwa na matunda ya mitende wal-anabi na min ambayo mnapata ndani yake chakula na minhu sakara na kile mnatengeneza kutokana kutoka na maji ya zabibu au hizotende mnatengeneza sakaron juisi wari zkan hasana na riziki mzuri in fi la aya. hakika ya hayo na dalili wazi liqaumi yaaqilun zinasoezesha kuathibitishia ukweli wa Mwenyezi watu wenye akili wanaozitumia wa auha rabbuka ila annahli katika miujiza ya mwenyezi Mungu wataala, wa ta'ala ni kupeleka mada wako ni kupeleka mumba wako mlezi wako kupeleka ila nahali kwa nyuki kikundi cha nyuki akawaambia enye nyuki ni minaljibali buyuta nteni mkatengeneze katika milima majabali Mkatengeneze ni majumba wa mna na katika miti wa mima ya na katika mitego anayotega wanadamu Jengeni tunyiungu. ungu mtengeneze juisi nzuri yenye hikma thumma kuli ukishajenga ukishayarisha majengo hayo nenda ukachume ule kuli nenda ukachume ule min kulli thamarati kutokana kila aina za matunda fast look isugul arabic Zifuate njia za mala wako. Ifuate miongozo ya mala wako. Faslo keisho, so ya ulaini kabisa. Zitakunyweshau na kukutaka kwa ulaini kabisa bila kupata tabu ila kupotea. Yakhruju min butuniha. Yanatoka hasa nzingu. Yanatoka kutokana na matumbo ya haunyuki. Sharabu, maji mazuri li Juhisi mzuri inatoka juhisi mzuri ya kunywa moko yenye telefone rangi utakuta asali ya majabalini nyeupe asali ya maporini nyeusi na nyingine ni kwa nyekundu alwanu fi indaniya yote dani aina zote za hizo za asali Shifa linnas no kwa watu Muna tiba katika asali kwa namna zake zote zile shifa uli linas kuna tiba kwa watu wanapata tiba inna fi dhalika la aya hakika ya hayo kuna dalili za wazi zinazothibitisha ukweli na uwezo wa Mwenyezi Likaumi yatafakarun kwa watu wanaokaa wakafikiri wallahu khalaqakum thumma tawafakum. Mwenyezi Mungu ndiye aliye waomba nyinyi thumma yatawafaakum kisha atakufishieni wa minkum man yuradu ila ardhali al na miongoni mwenu mnapata maisha mpaka mkarejea katika umri dhaifu ardh al umri dhaifu ana kurejea mpaka umri huo ila ya la ya'lama ba'da ilmi Ili huyo huwa atakafik yamu afikiye kiwango cha kutokujua tena yale yote yaliokuwa yakijua hapo mwanzo inna allah alimun qadir hakika mwenyezingu ni mjuzi na mwenyezi binadamu anapoishi mpaka akafikia mri wa uzee uliopendukia kiwango upoteza kumbukumbu kumbu. upoteza nuru ya macho upoteza kila kitu kikijua Anakuwa sasa ampakaa fanye kazi mpya kukumbushwa na kukumbuka wallahu faddala ba'dakum ala ba'd Na Mungu ndiye aliyekuboresheni baadhi yenu juu ya baadhi kawafanya baadhi yenu wabora kuliko wengine fi risk katika kipato cha risk fa manaladhina biradi bi radi kutokana hayo utaona kwamba wale Hawako tayari wale ambao wameboreshwa kwa kipato hawako tayari bila diriskim kuzirijesha zao alama ma malakata imaanuhum kuzigawa juu ya wale watumwa wao walioamiliki fahum fi sawa kuwafanya na wao sawa na wao basi nyinyi nyinyi ambao mmembuwa nyinyi ambao mmembuwa sawa sawa hao wenzenu mnaruzukiwa sawa sawa hao wenzenu na wawenzene? hamko tayari kukifanya kile mchokipewa kuamwesawana na watumwa wenu ili kuaje kumnasibisha Mwenyezi na kumfanya yeye kwamba kuna wa washirika katika umilikaji katika kuabudiwa katika kutegemewa katika madaraka itakuwaje nje afa binai matillahi yajhadum hivi wanadamu neema za Mwenyezi wanazikanusha. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Mwenyezi wa amekufanyeni nyinyi kutokana na nafsi zenu amekufanyeni wake. Jinsiyenu, binadamu wenzetu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Na akakufanyeni kutokana na wake zenu hao watoto wanaume wa hafadatan na wajukuu. Wa razaqakum min at na akuruzukuni katika vizuri vizuri riski mali afa bilbatili yu'minun izi makafiri mambo ya upotofu ndio wanaoyaamini kufu wa bi'nimati llahi hum yakfurun na neema ya Mwenyezi Mungu ndio wanaikana ni utu gani huo wao ni utu gani wa minduni min duni llah wa naabudu asiykuwa mala yamliku lahum riska wanaabudu kitu ambacho hakiwapatii wao wa riziki minasamaawati wala ardhi kutoka mbinguni wala ardhi ni sayi ajjad hawamiliki mbeya hawamiliki chungo hawamiliki ndimu hawamiliki maji hawamiliki moga chochote hawahamiliki kuwapatia wa. hao wanawaabudia fala tadribu mwenye zingu la darasa mifano wayabudu na mnduni llahima la yamliku lahum rizqa wanaabudu asiye wa kwa Mwenyezi kitu ambacho akiuamiliki wa wao kwa kupatia riziki minasamaa at wal ard kutokana mbinguni na ardhi ni shay yachoote wala yasatayuna wala hana uwezo wa kuwapatia chochote kwa nusuru wala kuwa kuwapatia manfaa fala tadlimu lillahi al -amthara. basi msijimkampigia Mwenyezi Mungu mifano inallahu ya'lamu ya wa antum la ta'lamu Mwenyezi Mungu ndiye anayejua nyinyi hamjui katika aethi sabini na Mwenyezi Mungu baraballahu mathalan abdan mamluuka amebainisha Mwenyezi Mungu mfano wa mtumwa aliomilikiwa ambaye la yaqdiru ala in hana uwezo wa kumiliki chochote bwa manzaqanahu min nar rizqan hasana fa akilanganishwa na mtu ambaye tumempa riziki nzuri fa huwa huyo tulimpa riziki hiyo yumfiku min husran wa jahara akawa anawagawa wagawa anagawa mali hiyo kuwagawia kuwasaidia wazake kwa gawiya, kwa siri na kwa dhahiri hal yastaun wana lingana hao na mtume alio hamili kitu alhamdulillah sifa zake mwenyezi Mungu bal aktharuhum la ya'lamun ya bal wengi wa makafiri hawajui hapo huo wadarab allahu mathala rajulaini ama mwenye zingu vile vile mfano wa watu wawili. Ahaduma abkam moja bubu la yakdiru wa ala shei. hana wazua kwa zuchote. Wa qaluna ala maula. Nayana yanantegemea ya yule mpenzi wake. Aina ma popote na kumwelekeza yule mpenzi wake la ya bi khairin hana hawezi kuleta faida yoyote. Ahali yastawi huwa Jeni ni sawa huyo? Huyo aloku uwezo wowote, hana uwezo chochote, hawezi kudata chochote, hawezi kuondoa shida yoyote. Wamani'amu rabil adilina mbaye na yule ambaye ana wa adilifu. Ni sawa? Wa huwa ala sirati mustaqim. Na ambaye yuko, yuko katika njia ya usawa. Walillahi ghaibu samawati wala ardu. Ni milki yake kumnyezimu nguyoote yaleo ghaibu katika mbingu na ardhi. Yote asionekana. Yote Yanaonekana na yasionekana yote mliyake Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi. Wama amru saati illa kalam hal Na ili suala la kiyama ili msifikirie kwamba ni taabu la mipango na kufanya mikakati nini? Haliko katika hali yake itakapokuja illa kalam hal basar. ni kama muda wa upo sajicho tu au huwa akrabu au muda mfupi zaidi kuliko huwa ukupeso. Ukupeso pengine itakuwa ni kuchelewa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadeer. Hakika Mwenyezi Mungu yeye kila kitu ni mwesesi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahaatikum. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekutoa nyinyi mkitokana na matumbo ya wazaziweni wakike La taalamuna La Hali shay'a. Hal yakunuwa nyonge kama vifunza tu na peringita? Hamdu yuchoote. Wa ja'ala lakum as-samaa'a basara lakini tayari amenchukufanya kufanyeni usikivu na uone wala na moyo ufahamu kidogo kidogo naamka moyo huo kidogo kidogo na nuru ya macho inafunuka kidogo kidogo usikivu kathalika la'alakum tashkurun ili munyeezi nguvu mshukuru Bona mnashindwa kufanya hivyo alam yarau hawaone wanadamu ila tairi kwenye ndege au muone ndege musakharati alizadalishwa pe Je ja katika anga la mbinguni. Ndege huyu anatembea na kwenda na kurudi, anapaa akashuka. Mayo yumsikuhuna ila Allah. Hakuna kinachowazuia asianguke isipokuwa Mwenyezi Mungu. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi yu'minun. hakika ndiyo hayo kuna dalili zawazi kwa watu wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Dalili zawazi zinathibitisha ukweli wa Mwenyezi ukamilifu wa zake na uwezo leo Katika aya ya thamanini Mwenyezi Mungu anasema wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Mwenyezi ndiye aliyekufanyeni nyinyi mkamiliki nyinyi katika sehemu za majumba yenu mahala mwakukaa. Wajaala Wa lakum min min juludil na nakakufanyeni kutokana na ngozi za wanyama Buyuta yote majumba ya muda ha majumba ambayo yafanya mepesi kwa kuyabeba yaumadha'nukum sikum na kuvunja kambi wa yawma na wakati amnapoamwa kupiga kupiga kambi popote ni mepesi tu kuyakunja na, na kupata nyumba kuaminasawfiha na katika masufi ya hao manyama Manyoya kwa habari hani mbawa zao, kwa shahari manyoya yao. Yote kutokana hayo yote tutakidhuna athathan na tengeneza nyinyi Mwenyezi Mungu amekufanyeni mtengeneza athathan Vyombo vifaa za majumbani wa mataa na stamana Ila ilahin. mpaa kufikia muda wenu wa mwisho wa kuishi duniani. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan. Mwenyezi Mungu amekufanyeni nyinyi kutokana na baadhi ya viviumba amekufanyeni vivuli. Wajaala lakum min al aknana. Naaka kufanyeni kutokana na majabali aknana mahala makoji hifadhi. Wa ja'ala lakum sarabila Kakufanyeni Mwenyezi Mungu Makanzu taqikum Makansa yako kwa kufadili na joto kali na baridi. Wasaraa bila takiku basaqum. Amekufanyeni vile vile ngao za kuwakinga kinga nyinyi na na silaha zenu. Taqiikum basaqum. Ngao zinazo hifadhi kuepukana na silaha. Kadhalika yutimmu niema tahu Mfano huo Mwenyezi Mungu anatamizaje yenu neema zake taalakum ili mpate kuslim. Lakini ukaidi wenu na upumbavu wenu na ukosefu wenu wa ufahamu mta nyapa mgongo wa yote hayo. Lakini kiomnaa pa mgongo dawa ya hii yapa. Fa intawallu ikiwa hao watayepuka. Ee, Amewaza yangu ikiwa tayepuka mnyizimbamba mtume wake. Fa ikiwa hao watayepuka, mwenza yangu tayepuka miongozo yangu fa innama alayka albalavul mubini huna jukumu wewe hakika jukumu lako wewe kufikisha ujumbe wa thahiri hao kwa sabu hao ni wanawadamunyewe yaarifuna niyamata Allahi wanazijiwa niyamata wanjizingu thumayunkiruna hakisha unazikanusha wa aktharuhumu kafiruna na wengi wao ni makafiri wa yauma nabaathu minkule umatin shahida ikumbuke muhammad siku ambao tutapeleka katika kila umati shahidi wao ثم la يؤذن للذين كفروا kafaru walahum yustatabun. Kisha hawatoruhsiwa kujitetea wala kujieleza liladhina kafarwa kafaru jama kafiri wala yustatabun na wala hata nafasi kabisa ya kujilaumu bure hawatalomiwa kwa sababu kulabumiwa ni, ni mwanzo wa kutaka kusamhewa na wao msamaha kwa kwao kwa waidha ra alladhina dalamuu ala fala yukhafafu anhum walahum hum yunvaruna aya hii ya thamani natano anasema mizingu waidha raa alladhina wale watakapoiyona wale makaafiri laadhaabaadhabu watajuwa ukweli ulivyo fala yukhafafu anhum hawatapunguziwa adhabu hao wala hum yundharuna wala hawatapuwa muda Waidhara idhara alladhina asharakoo shurakaa-hum na washirikina wa washrikeena wanguwaw qalu watasema, rabbana ewe wetu. ewe mlezi wetu haulaa-i shurakaa hawa ndio wangu wetu alladhina kunna nadu induna ambao tulikuwa tukiwaabudu mindunika kiki ni mchawa wewe shurakaa-na kanu kunna nadu ni wetu ambao tulikuwa sisi tukiwa habudu min duni chako fa alqa ilaihimul qawla na waungu wenyewe nao watajitetea wataranyesha juu waongo diaji wao kauli waseme innakum lakathibun nyinyi ni waongo pereje sisi nyinyi na ibada zetu hatuna habari na kabisa sisi na ibada zetu hatuna habari kwa sisi nyinyi mnokuwa mkitoa sisi waalqa ila allah yawma idhnissalam min samawati watapeleka kum nyizangu siku hiyo kauli ya kujitetea wadalla anhum ma kanu yabtarun lakini wapi na wapi yatapotelea mbali yale wote waliokuwa wakiazua yote yale waliokuwa wakiazua wakia Yatakuwa bure haina maana yote hatatawasaidia chochote aya 88 nasemizangu alladhina kafaroo wa saddoo an sabeelillah wa allaw wal kunfuru na wa kaawazoo yaatu kuepocha na taa yake munyizingo zidnaahum adhaaban yawmal adhaabi zidnaahum adhaaban fawqa al adhaabi tutaongeza adhabu juu ya adhabu bima kaanu yufsidoon kufuatana ile fisadi waliokuwa kifa wa yawmana ba'thu fi, fi kulli ummatin shahida. Ikumbuke Muhammad sikukuzikawpeleka katika kila umati shahid. Alihim shahida katika shauri Min anfusihim, shahidi wenyewe anatokana na wao wenyewe, jamaa yao, ndugu yao. Wajina jinna ha shahidan ala ha'ula. Natoka kukuleta wewe Muhammad ukawa shahidi juu ya hawa jamaa zako katika umati wako wa nazalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in na wakati huwa huwa tutakuwa sisi tulikusha kutamshia wewe kitabu hey, Ambacho kinawekawazi kila kitu Wahudan wa rahma kitabu chini tinoongozo sahihi na ihsani kutoka kwa wa na mafurahisho lel muslimin kwa islam inna allaha ya ya'muru bil'adl Hakika Mwenyezi anaamrisha wadilifu. Wale hasani na wema. Wahtadi lkurba qurba wa yanha 'anil fushaa' anaamrisha kuendelea na kutembeleana jamaa, kuendeleana na kutembeleana na kusaidiana. Wa yanha 'anil fushaa'. Anaamrisha anakataza michupo ya mipaka na mambo ambayo hayakubaliani na dini walba ina ana kataza bila Mwenyezi Mungu uoneebo walba uoneebo ya rukum la lakum tadakaru ana kuonyeni Mwenyezi Mungu ili nyinyi mkumbuke wa awfuu biadi Allah idha ahattum timizeni ahadi za Mwenyezi Mungu mnapozea hili wakati mnahitaji mkaikaadi kwa Mwenyezi Mungu baadhi zitimizeni wa la tanqudul ayman wa lamsat ngua yahadi baada tawkidha ba'da an kuzifunga we bimfanyebi kwa njia gani hamuoni haya nyinyi Vipi bimfanyebi wa kadija jaaltumu mullah hali ya kuwa nyinyi mmeshamfanya mwenyezi Mungu alekum juu yenu kafila ndiye dhamana mwenyezi Mungu mmeshamfanya dhamana juu ya biapo yenu tena kwa nini mmetangua inna allaha ya'lamu ma taf'alun mwenyezingu Mungu anayajua mnuevanya. Wala takunu kal lati naqabat ghazlaha min ba'diku wa lamsi mka'a kama yule ambaye alifumua kamba yake baada ya kuisokota kwa nzuri kamba yake madhubuti ankatha akaifanya chane chane. Msifanye kitendo kama tafadhali huyo tatakhithu na aymanakum Mkazifanya mukazifanya dhamini zenu ni mlango wa kupitia katika kufanya mabaya bainakum kufanyana mabaya bainaykum an takuna ummatun arba min umati. Ili ile kutafuta njia ya kuwafanya kikundi miongoni mwenu ndio wanaofaidika zaidi katika vyapo hivyo min umati kuliko wengine amefanya hivyo Mwenyezi innama inma yabluukum anakutieni mtihani Allah Mwenyezi Mungu huo Innama yabluukumullahu bihi kwa hakika na koti ya mtihani Mwenyezi kwa mfano huo wa libayina lakum yawmal qiyam na ile yakubainishieni siku ya kiyama ma kuntum fi ukweli wa qawli wayli ammaa yinyi mlikuwa mkitofautiana wa laushaa Allahu lajalakum ummatan wahid na kama angeataka Mwenyezi Mungu nyinyi umma mmoja tu ama waamini tu Mwajua kwa kama moyo ni watu wa peponi au makafiri tu nyote mko hapo toni anga ya fani Walakin yudillu man lakini mje nsinguko huko tako kufanya hivyo ameamua kumwachia upotevu wake anemtaka kumwachia wayahidi man yasha na namuongoa anemtaka kumuongoa wala tusalunna amma kuntum taamalon na nendeni mwendako fanyeni mfanyayo tembeeni mtembee tafuteni mtanalo nalo mtaulizwa mtakuja kuulizwa siku ya kiyama ama kumtumtea amaluno kutokana na yale ambayo umekuwa mkiyafanya wala tatakidhi aimanakum dakhalan bainakum musizifanya narudia tamni zingu na musizifanya yamin zenu viapo venu dakhalan injia ya kupitia bainakum yakufanyana Fisadi na kudurumiana bainakum bainaykum fatazilla qadamun ba'da thubutihha ikaja kuwa ni sababu ya kutereza unyayo baada ya kuwa na ku thibiti watadhuku su'an mka ni sababu ya kujakuwa nje ubaya wa mateso mimasadatum Kufuatana na kule kujizuia kwenu ansabilillahi kuepokana na ta'anzum walakum adhabun adheem na mkafanya hivyo hey intay pato zito, nzito kubwa wala tashtareu biadillah aitamana qalila namsiji badalishie kwa hadithi <tiepata, ki chacha, shabaniya> <tiepata>, ya mwenyezi Mungu mkazivunja hadithi ya mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata kipato kichache cha dunia inama Allahi huwa khair hakika mapato yaliyo kwa mwenyezi Mungu zake ni bora na kumko nyinyi in <tiepata>, kuntum <kwa> talamuna ikwayhimnami Maa undakum yanfadu chochote mlicho nacho kina mwisho umri nguvu kipato vyo chochote mlicho nacho kina mwisho Maa undakum yanfadu wa maa inda allah baaki. na kilicho kwa mwezi mungu ndio kinacho baqi milele wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya mal Asala mwenyezi ntukufu mtukufu Subhana wa tutawalipa wale wale juu ya matatizo ya utekelezaji wa ibada zao wale juu ya kushikamana na dini ya mola wao wale kuivumilia juu ya kutenda wema kwa watu wasitendeka wema Mwenyezi watawalipa hao, hao ajirao malipo yao, bi na kunjia nzuri kabisa makanu ya malunu. Gulikohule wema waliokuwa kufanya. Man amila salihan min dhakarin na untha. Man kufanya wema ikiwa ni mwanaume au mwanamke wa huwa mu'minun na kanu mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba Tutampa maisha huyo yaliyo mazuri peponi. Allahumma jannana wa lanajziyannahum ajrahum na tutawalipa watu hawa malipo yao bi ahsani ma ya amalun kwa vizuri zaidi kulishinda yale walikuwa wakifanya fa karata qara'ta alquran fasta'id billahi minashaitan rajim utakapokuwa ukisoma Qur'ani nasome mzingu katika aya hii ya 98 ukikotakapokuwa ukisoma Qur'ani fasta'id billahi kwanza tangulia kujitakia kinga kwa Mwenyezi mina shaytani radim wa na chomekezo chomekezo za shaytani mwenye kulengwa vimundo innahu laysa lahu sultana kwani shaytani hana uwezo wowote hana madaraka yote ala alladhina amanu kwa wale walioamini wa ala rabbihim yatawakkalun hambao kama dawa na tegemea inama sultanuhu ala alladhina yatawalluna hakika uwezo wake shaytani niyo ya wale tu wanaompenda wanaomtwaalisha katika nyoyo zao walladhina hum bi ambao Mwenyezi Mungu anamshirikisha aya mia na moja idha badalna ayatan makana aya aza Mwenyezi Mungu tunapobadilisha aya mahala pa aya tukaleta ile pesi zaidi kuliko nyingine yenye faida zaidi kuliko nyingine wallahu a'lamu bima nuzila bima yunazil, Hali yakum min zingu anajua kila anachokiteremsha wallahu a'lam bima yunazzilun hali yakum min zingu anajua kila anachokiteremsha basi wao kwa upotofu wao kaulu husema innama ma anta muftari hakika wewe Muhammad ni mzushi bal aktharuhum la ya'lamu mnzingo analeeta iqirabi eh, mkato kabisa wa masala eh, hakuna kwamba wewe ni mzushi lakini wengi wao hawajui قول وانبي محمد نزل له روح القدس kosomeheje ninachokusomeshea ni mimi ameshuka nacho roho njume mtakatifu roho mtakatifu amakitumeje kusomeheje rabbika kutoa kwa wako Bila haki pa ukweli mtupu liudhabita alladhina amanu ili awathbitishe na awathbitishe wale waamini ili wangoke wongokee na waongolee, Waliyoamini wa waabushura na furaha kufurahisha lil muslimi. furahisho wa alislam Mwenyezi Mtukufu Subhana wa Taala anasema kumwambia mtume wake Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam katika aya hii ya 103 Walakad naalamu anahum yakuluna inma yu'allimuhu basharun tunajua sisi kwamba wao wanasema kwamba huyu Muhammad hichi kisa kisoma hichi anafundishwa na binadamu basi mwenyewe simu anasema ni ajabu ni jambo nani la kushangaza kabisa lisanu ladhi yulhiduna ilayhi lugha huyo ambaye wanambandikiza wanampatikiza na kubabaisha ya ni lugha si fasaha lugha yake siyo fasaha Waha athali sanu na arabiyu mubini Na hii kur'ani ni kisomo Ya chalugha Ya kiarabu fasaha ya wazi kabisa Itakuwa je Inna alladhina la yuminuna bi ayatila Hapano haona wapotofu tu Lakini wale ambao Hawamini ayazi mnjizimgu la yahadihim La hata wangoza mnjizimgu wa lahum adhabun alim na watapatwa wa ana adhabu yawma inma yaftari alkaadhibu alladheena la yu'minun Kwa hakika wa nauzuu uwongo kama huo ni wale wasi'amini bi ayati llahi azza wa jalla wa na hum alkaadhibu nahawndu uwongo akbwa man kafara billahi munyakum kufuru munyezungu mibadi imani ibadi ya kuamini Ila man ukriha isku kwa qawla la alayshirwa akatiwa nguvoni nguko kiasiakuwa kama hatatamka neno la kafir kufuru atawaa atapoteza maisha akalitamka neno la ukufuru, wa kalbuhu mutmainu bil imani, na hali ya kuwa moyo wake umetulizana wa kwenye imani basi huyo adhurishwe huyo adhurishwe wala hataadhibiwa wala hataelezwi hata hata walakin man sharaha kufri sadra lakini atakapata adhabu ni yule ambaye amekufuru kwa ukunjufu wa moyo wake katika ukafiri wanekukufuru kwa ukunjufu wa moyo wake katika ukafiri fa alaihim dharabun min allah watapatwa na adhabu adhabu za mwenyezi Mungu wala huma adhabu na watapatwa na adhabu kubwa thalik bi annahum istahabbu alhayata ad-dunya ala al-akhirah hivi kwamba wao wamewana bora uhayo duniani kuliko akhera wa anna allah la yahdi alqaum alkafirina na kwamba mwenyezi hawaongozi watu wa makafiri ulaika alldhina tab'a allahu ala qulubi makafiri hao ndiyo wale ambao amezipiga siri mwenyezi nyoyo zao wasame'u na masikio yao wabsari na macho yao ameapiga siri juu ya wa ulaika humul ghafilun nahaw an diwatul wa ghafilika hawast hauski hawa hawani hawazinduki wa hata ukizinduliwa 109 nasema na munizingu la jarama annahum fila akhirati humul khasirun hapana shaka watu hao siku ya kiyama watakuwa ni kulosaara watakuwa ni bila thumma ina rabbaka lil hajaru baada ya hapo hakika malaika wa kwa wale ambao wenye kuhamia ulimwengu wanakuwa kuyahama mabaya mimbadi mafutinu baada ya kuteswa thumma jahadu kisha wakapigana jihadi kupigania uislamu wa watu wale waohama na kuhamia madina Halafu baada ya kuteswa halafu wakapigana jihadi kupigania uislamu wa wasabaru wakavumilia inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim haqiqa wako baada ya hayo yote kutendeka mula wako ni msamhevu ni mrahimu aya ya 111 nasema Mwenyezi Mungu yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsihia ikumbuke siku ambayo itapokuja siku hiyo kila nafsi itajijadili nafsi yake watu wafaa kullu nasim maamila na italipwa kila nafsi malipo ya amali ilizozifanya wa hum la yuzlamun na hatuzlamu Wadharaba Allah mathalan ame bainisha mfano karia tanat wa kijiji ambacho kijiji hicho kilikuwa aminata mutmainna nikitulevu yamani yatia ris kwa kijiji hicho ikawa kinajiliwa na riziki zake kwa nafasi min kulli makan kutoka kila upande fakafarati bi anamilla gaka kufuru hicho kuzikufuria neema za Mwenyezi Mungu fa allah libasa jul wa khawf aka kiunjesha Mwenyezi Mungu kiji hicho yani wakazi, wakaonjeshwa wakaazi kiji hicho kivazi cha njaa na woga bima ya yasnahu kufuatana na mabaya waliokuwa kiafanya huu ni mfano wa tahadhari kwamba nchi ambayo itakuwa iliko katika amani instaree neema kutokana na kwamba ni watiifu watu wake kwa Mwenyezi Mungu hata kama neema hizo kuzikufuria badala ya wakazi wakazikufuria badala ya kufanya mazuri wakafanya mabaya maasi. basi mnyizingu atagebadilisha neema hiyo iwe ne ne badala ya amani iwe ni ne, kofu na dhiki na ya nafsi woga dhiki ya maisha maradhi kwa kufuatana na hayo mabaya atakokuwa wakiyafanya hawa watu wanyewe wala kad jaa ahum rasulun minhum wa watu hawa walio na kijiji hicho cha neema walijiliwa na mjumbe kutokana wao Fakadabu wa kadhabu wakamkanya fa khadao mullahu fa ikawashika wao adhabu wahum zalimun ni madhalimu ni zao fakulu mimma rasakakumullahu halalan tayiba basi nyinyi mliona neema mjio ikakuwa na ni tuna neema katika nchi na imani na amani. kule ni kutoka hivyo ambavyo amekuru zukuni Mwenyezi Mungu kwa halali na uzuri. Waashkuru ni neema inkuntum iyahu kuntum iyah tabudun. Na mhimshukuru neema zake Mwenyezi ikiwa nyenye kweli yeye ndiye Mngabulu. Inma harrama alaikum almaytata wa dama wa lahma alkhinz wa ma uhila allahi bihi. Aljuharamihi Mwenyezi kwenu. Ni maiti mizoga damu nyama za nguruwe na wanyama nyama kwa jina la asiye Mwenyezi Mungu turra ghaira baghi wala ali hata hivyo yule atakayelazimika kula mzoga kutokana na shida ya njaa bila kupenda wala kuwa mwenye kukipaka fa inna allaha ghafuru rahim basi mwenyezi ni msamehevu na ni wa la taqulu lima tasifsu alsinatukum msije mkakaa mkijisemea tu kamaeleza ndimi zenu mkasifu kadhiba uongo a dha wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhiba msijisemea hivyo kwa hichi halali hichi haramu wajili tu yakuzua ya mwenyezi Mungu uongo inaladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba Hakiika wale wanaamhudhuria Mwenyezi Mungu uongo la yuflihuna hawafanikiwi hani watu ambao wanaharamisha kwa matashi yao tu kama walioharamisha makoresho wa maka baadhi ya wanyama kwamba hawale isipokuwa wanaume na wale wakufa wanyao ndio wanakula kwa wanakula wanaume na wanawake mataaun qalilun walahumfi fi adhabun alim hizo ni starehe za muda mfupi tu hivyo vyakula katika ardhi ni starehe za muda mfupi walao adhabun wake kuna adhabun inayouma inawangojea wa laladhina hadu haramna ma qasasnaha alayka na mpya mtumi wake sallallahu alaihi juu ya wale wayahudi tumeharamisha kile tulichokusimzia kwako min qablu qabla ya hapa Wama kwa hatukawdhulum walakin kanu anfusahum yudhlimin. Lakini mwenyewe kwa wenyewe nafsi za wale zitadhurmwa. Aya ya 119 nasoma nyizingu. Thumma inna rabbaka lilladheena amilus-soo'a bi jahalati thumma tabu min ba'di zalika wa aslihu inna rabbaka min ba'daha rahim. Baada ya hapo Hakika hakiika wako. kwa wale walio tendo mazuri wao wafanye njema ambao amelosoa mabaya aliwafanya kile wamefanya ameje hala ujinga tu kama kuna, kuna mabaya tena fanyika kutokana nao mjihala tunakuwa tunakujinga ni kutokana kwa jiga hawafahamu lakini baada ya kujua kwamba hili halifai thumma tabu wakatubia mimi baada baada ya hayo wa aslahu wa katana mazuri inna rabbaka min ba'daha la ghafurur rahim haqiqan mlawa ko baada ya haya yote ni msamehewe ni mrehemeo inna ibraheema kana ummatan qanita Alikuwa ni kiongozi mcha Mungu. Mwenye kumili katika dini ya haki na wala hakuwa katika washirikina. washirikina kwa kwa hivyo washirikina wasijisibishebure wakajiruhushisha na kwamba wati wao wanamfuata Ibrahim. Wayahudi wanajidai hivyo, wanaSara wanajidai hivyo. Lakini ukweli wa mambo Ibrahim hakuwa MYahudi wala hakuwa waNassara. Kama alivyoeleza alieleza katika baadhi ya haya katika nyingine ma kana Ibrahimu yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan mina mina anas, hanifa, minal wa ma kana minal mushrikeen kwa hivyo na hapa anathibitisha yale yale anasema inna ibrahima kana ummatan qanitan hakika ibrahim alikuwa ni kiongozi mcha Mungu lillahi waikum ti Mwenyezi Mungu hanifanu wala m wala hakuwa katika washrike Ibrahimi alikuwa mwenye zashkuru neema za mala wake. Wijitabahu wa ada ila sirati mustaqim. Alimchagua mwenye Mungu na kumuongoza kwenye njia iliyo nyooka. Wa atainahu fi hasana. Mwenyezi Mungu alimpa Ibrahim katika dunia hii mazuri. Wa innahu fil akhirati la min Na Ibrahima uyo uyo huko siku ya kiyama ni miongoni mwa viongozi wa watu wema. Mizimu nasema katika aya hii ya 123 anasema thumma awhayna ilayka baada ya hapo tumekutuma wewe Muhammad tumeleta ufunuo kwako kwa Muhammad tukakwambia anittabi milata ibrahim hanifa wa makana min al fuata wewe mwenye kufuata mila ya ibrahim kwa hali ya hali ya kuwa Ibrahim huyu ni mwenye kumili kwenye ukweli na uadilifu na wala hakuwa katika washirikina kwa hivyo nawai usijikao washirikina inna ma ju'ila sabtu wa alladhina ikhtalafu fi wa inna rabbaka layahkum baynahum yawm alqiyama fima kanu fi ikhtalafu anasamu tukufu mungu kumjibu mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na waamini kwamba hu sabatu hu Usabatu Inna majo ila sabto imefanywa juma mosii alal ladhina ikhtalafu fihi ni ya wale ambao walikuwa kwenye ukweli wale wa inarabbaka la yahkum bainahum na kama wako atahukum kati yao ya siku ya kiyama atahukum yake fihi ma fihi fi katika kila ambacho wawo wamekuwa kutofautiana wewe kazi yako kubwa ndio ubaki اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ سَبِيلَهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ لِتَغْنِيَ قَوْمًا وَإِتَّعَاظَ مَن وَاقَ بِالْحِكْمَةِ وَبُصَارَةِ wajadilhum wajenge hoja billati hi kwa njia ambao ni mzuri kabisa ya akifalsafa in hakika haqiqa wako, huwa a'lamu biman dalla sabili wajua waliopotea kuwepukana na njia yake wa huwa a'lamu bilmuhtadi na ya'ndiyane wajua vizuri walioongofu mnyezimba ntukufu subhanahu wa ta'ala katika sura ya ya 126 anasema wa in'aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi adhabu basi toeni adhabu kulingana na vile mlivyofanywa nyinyi mateso msipendukie wala in sabato. na kama mtavumilia mkasamee mateso mliofanyiwa kwa wale walio kufanyeni lahu khairu lisabirin itakuwa ni jambo bora kabisa kwa uvumilivu kwa sababu niweza likani mvutio la kuwafanya hao hao kutengenea kwa kama ambavyo yameonekana kwa uwazi kabisa kutokana nyendo zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi na baadhi ya msahaba zake mwenzi mwamwambia wa ma sabruka illa billah isywa subriku isma kwa kumunizimbu wala tahzanu alaihim wala taku fi daitim mimma yankur wala usifsunni kaju yao kwa kukufanyia mateso na kuutesa na kuwa hawatakukuamini usihuzunike juu yao wao katika dhiki kabisa ya nafsi ya moyo wangu kutokana na hayo Inna Allah ma alldhina attaqaw walldhina humhusinun hakika mnyezingu yupo pamoja na wale wanaomcha wana huatamadisi hakika mnyezingu wanayasingatia wanayachekecha نوكا دكانيشا وكافواتا وناليكيزوا نوكاجا نوكاتاس امباو هاو ديو واتانديما منيزينغو يي بوجيناو هاو اللهم كن معنا يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا عليم يا حكيم يا جواد يا كريم يا رب العرش العظيم اغفر ربنا و المصير صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم